гірсько-єгерським частинам, а спецнякам постановили чорний колір. Це, щоправда, було суттєво лише для штабних офіцерів і для різних дефіляд, бо в польових умовах спецняки вдягались у камуфльовані одежини, які самі вдосконалювали на свій розсуд. Знаки розрізнення були простими, але для всіх, навіть для унтер-офіцерства, виготовлені зі срібла. Може не чистого, але дуже блискучого. Шеренгові, або як їх називали у Червоній армії рядові, мали чистий погон, що зрозуміло. А вже Вістун, капрал, мав пришпилену до погону гарну поперечну прямокутну срібну бляшку. Ройовий, сержант, мав дві, а бунчужний, фельдфебель, уже три срібні бляшки. Старшини, офіцери, за своїми одностроями не дуже відрізнялися від вояків-унтерофіцерів, це мало свідчити, що Україна дбає про всіх своїх захисників і не ділих їх, як СССР Червону армію, на офіцерів, суконний мундир, хромові чоботи, ситна пайка і гарматне м'ясо, полотняна гімнастерка, обмотки каша з перлової крупи. Перший старшинський чин, чотар, передбачав срібний ромб на погонах. Хорунжий носив уже два ромби, а поручник – три. Булавна старшина носила дуже ефектні чотирикутні зірки. Сотник мав одну, осавул дві, а полковник – три. На флоті та в авіації відзнаки були ті самі, але звання іменувалися за європейською традицією – мічмен, лейтенант, капітани трьох рангів, адмірали. Генеральна старшина теж особливо одностроями не вирізнялась. Від лампасів на штанах відмовились лише срібне шиття на вилогах рукавів, петлицях та на мазепенках виділяло українських генералів серед решти офіцерів і, звичайно, срібні вишиті три зуби на погонах. Генерал Сотник мав один, генерал Хорунджий – два і генерал-полковник – три. Теоретично існувало звання генерал Гетьман – чотири срібні три зуби, але на 1941 рік ще нікому такого звання не було присвоєно. Деякі підлабузники з нардепів дуже прозоро натякали, аби Центральна Рада присвоїла таке звання президентові України Степану Бандері. Коли до нього це дійшло, він дуже розвеселився і сказав буквально таке. «А ви знаєте?» Він розмовляв із міністром оборони і водночас начальником штабу Романом Шухевичем та з головним редактором найвпливовішої газети «Гул України» Олегом Ольжичем Кандибою. «В цьому щось є». Побачивши, що його співбесідники здивовано насторожилися, президент Бандера продовжив. Якщо започаткувати практику присвоювати найвищі генеральські ранги цивільним особам, то починати треба не з мене, а з найпопулярнішої на сьогодні людини в Україні – капітана футбольної команди «Динамо Київ» Олега Блошенка. Усі весело засміялися, бо справді восени 1941 року київські футболісти після звитяжного матчу зі збірної німецьких Людваффе стали найбільш відомими і популярними людьми в Україні. 5-2. З таким рахунком наші футболісти розгромили 21 вересня на київському стадіоні «Динамо» німецьких пілотів. Цей матч мав велике політичне значення, бо німці хотіли вкотре довести свою Декларовану зверхність, а українцям треба було вагомо заявити синьо-жовті барви на зеленім сукні стадіонів. Виграти в німців було неважко, бо за «Динамо» грали професійні футболісти, а за «Лютвафе» – літуни, які ганяли м'яча у вільний від бомбардувань російських міст – час. Про це знали українські зверхники, але не знав Гітлер. Коли по радіо повідомили, що матч «Лютвафе» – «Динамо» закінчився з рахунком 2-5, Гітлер – Заверещав як фанат московського «Спартака». В аналогічній ситуації і закричав «Розстріляти всіх! Розстріляти!» «Кого?» – спитав стурбований шеф лютвахи Герман Герінг. «Хохлів чи наших?» «Як наших?» – закричав Гітлер. «Наші в чому винні? Наших за що? Слов'ян? Бидло! Недолюдків цих неповноцінних розстріляти всю футбольну команду!» Згодом Гітлер прийшов до тями і заспокоївся, особливо коли Герман йому пояснив, що навіть якби вони хотіли, то так просто українців уже не розстріляєш. Вони війшли в силу, формують свою армію. «Чи не на нашу голову?» – пророче спитав Адольф Гітлер. Йому ніхто не відповів.